Basme în limba română. Petrecerea cu ceai a magicianului. A fost odată ca niciodată, un regat îndepărtat, numit Insulele Pictrisitoare. În acest regat, domnea un rege de 14 ani, numit Regele Melancolic. Regele Melancolic schimbase numele regatului, care era numit cândva Insula Veselă. Ah! Totul în acest regat e plictisitor și urât Este cel mai plictisitor loc din lume, cred Asistentele și consilierii au încercat orice pentru a-l înveseli pe rege, dar nu au reușit Cincinsule rotunde la rând, măcar câteva de-ar fi pătrate, știu eu În timp ce regele își plângea de milă, a auzit o voce de fetiță Cântând o melodie foarte ciudată Cânte, cânte cel, nu mai aștepta Melancolicule, haide să ne jucăm diri dam! grăbește-te, rege Am ceva drăguț să-ți spun Tingering, un rege adevărat nu m-ar face să cânt toată ziua Auzind melodia, regele s-a umplut de entuziasm A ieșit în fugă din palat A luat-o la fugă spre locul de unde se auzea melodia în acel moment, fetița l-a văzut pe rege și a fugit spre el Tu? Tu erai cea care cânta? De unde ai apărut? Și cine ești? <laughs> Vai, regele are atâtea întrebări! Numele meu este Ochi Luminoș și da, eu te-am chemat pe tine Oh, dar de ce m-ai chemat? Magicianul care trăiește puțin mai departe de locul ăsta mi-a spus să-ți cântăcesc cel. Eu nu cunosc niciun magician Serios? De ce mai ești rege, dacă nu cunoști pe toată lumea din regat? Regele melancolic s-a făcut roșu de rușine Vai, nu ești foarte fericit, nu-i așa? Cu un regat atât de plictisitor și trist, de ce aș fi fericit? Despre ce vorbești? Ai cel mai frumos regat din toată lumea! Minciuni! Vino cu mine pe deal și îți voi arăta regatul meu cu adevărat! Așa că cei doi s-au întrecut până în vârful dealului și au privit spre întregul regat. Oftim, Ai mai văzut ceva atât de... plictisitor? Plictisitor? Privește cum strălucește soarele pe câmpurile de porumb, frumoasele flori roșii și albastre! Roșii, albastre, toate sunt florile gri! Ei bine, ce spui despre mare? Trebuie să știi că nu se schimbă niciodată! Vai! ce spui, dar mare are foarte multe fețe și are și tot, atâtea voci Ești, ești cumva ofrășitoare? <laughs> nu sunt, dar dacă aș fi fost, te-aș fi ajutat să vezi lucrurile cum trebuie Știi ce? Ce-ar fi să mergem la magician și să-l rugăm să te descânte? Regele melancolic n-a stat o secundă pe gânduri și a acceptat Cei doi au coborât dealul în fugă și au ajuns pe malul unui râu fermecat Acolo i-aștepta o barcă mică și rotundă cu care să treacă râul, în care au sărit Ce distractiv este! O să miști parca dacă nu stai locului! Stai jos! Lasă-mă pe mine să văsle. Și te voi duce la mal Trebuie să-ți spun Că barca aceasta Mi-a dat-o magicianul Și o să te ducă Mereu acolo unde vrei să mergi Cei doi au stat la soare Cât timp barca plutea încet pe râu Și s-au amuzat Băgând amândoi mâinile în apă Fără să cadă în ea Când barca s-a oprit Au văzut au ajuns pe mal și puțin mai departe era sălașul magicianului. Au mers amândoi către peșteră și văzând ușa deschisă, au intrat. Wow! O peșteră! Când a ajuns în interior, regele a rămas copleșit de frumusețea peșterii. În timp ce privea în jur, l-a văzut pe magician cum stătea pe scaun și le zâmbea. Ochi luminoși a fugit către el Am adus regele să te întâlnească! O să fii un magician de treabă și o să-l descânți? Magicianul s-a ridicat și a dat mâna cu regele Pentru a-l face să se simtă ca acasă Mă bucur că m-ați chemat la ceai, copii nu îmi place să-l beau de unul singur... Aș vrea să stăm jos sau să chem o masă? Fiind plictisit de mâncat numai la masă, regele a ales să stea pe jos. Dar ochi luminoși a vrut să vadă ce se întâmplă dacă aleg masa. La masă, te rog! Magicianul a dat din cap și a bătut în popdea, iar o mică măsuță cu trei scaune au intrat în încăpere. Și s-au oprit în mijlocul ei Ei bine, nu am știu că mesele și scaunele pot merge De ce crezi că au patru picioare? Magicianul a aprins focul pentru a face ceaiul Iar cei doi copii au găsit în dulapurile sale O veselă drăguță și mâncare gustoasă au fost încântați să găsească dulapul plin cu ciocolată și prăjituri cu prune Petrecerea cu ceai a fost încântătoare Magicianul și cei doi copii au discutat despre toate lucrurile În timp ce sorbeau din ceaiul fierbinte și se înfruptau din prăjituri Într-un final, și-au amintit de ce au venit să-l caute pe magician Domnule magician, am nevoie de ajutorul dumneavoastră E ceva rău la modul în care văd lucrurile. Cu siguranță există. Sorișorii ți-au aruncat praf în ochi când erai copil, ca să nu vezi lucrurile în aceeași lumină ca și ceilalți. Poftim? De ce mi-au aruncat praf în ochi? Nu au fost invitați la petrecerea ta când te-ai născut? Sorișorilor nu le place. Și doar ei știu ce trebuie făcut Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să mergi în țara lor Și să îi rogi să înlăture vraja Dar ține minte, este un drum lung și sigur e greu acolo Merg eu cu tine Mereu mi-am dorit să merg în cealaltă parte a soarelui Cum putem ajunge acolo, magicianule? Ei bine, ați putea face asta urcând pe o rază de soare, dar eu vă voi trimite într-un fulger Atunci a luat de pe raft un sac etichetat furtuni și a băgat mâna în el Ochii luminoși s-a apropiat de rege, iar acesta a luat-o în brațe pentru a face-o să se simtă mai bine L-am luat cu ambele mâini, astfel nu vă va fulgera cât timpul tratați cu bunătate. Acum, ați plecat într-o clipită! Dar nu au avut timp să vadă nimic și s-au trezit pe partea cealaltă a soarelui. Pentru o clipă, doar au stat acolo unde căzuseră, fără să se miște. Apoi, s-au ridicat privind în jur și frecându-se la ochi. Că v arăta Baby, de ce crezi? Un sorișor stătea în cap Poziția favorită a sorișorilor Când își odihnesc picioarele Este încețoșată O ceață galbenă, nu-i așa? Nu cred că este ceață Mai mult o lumină plictisitoare ai dreptate, Nu ai cei din fața soarelui o numesc ceață, pentru că sunt orbiți de lor soare. Aici suntem în spatele soarelui. Cred că prefer soarele luminos. Ce prostut! În ținutul sorișorilor ai toate avantajele soarelui, fără insolație sau arsuri. Ce ciudat că nu vezi asta... Niciun dezavantaj Este vina ta Dacă prietenii tăi n-ar fi aruncat cu praf în ochii mei Aș vedea ținutul surișorilor mai luminos Oh, dragule, de deci ce ai venit aici pentru a elimina vraja? Cu toate astea nu se mai poate face nimic Deci poți merge înapoi Nu contează dacă vezi lucrurile greșit dar chiar contează și de asta te rugăm mult să elimini vraja Sorișorul a sărit de pe un picior pe celălalt și a venit cu o soluție hmm, Ar fi un lucru... trebuie să faceți schimb de ochi Copiii s-au uitat la Sorișor, apoi unul la celălalt Foarte bine! Ce trebuie să facem? Destul de simplu Tot ce trebuie să faci Este să-ți dorești din suflet Să ai ochii regelui în locul lor tăi. Și asta e tot Tai! Dacă eu îi dau ochii Ea o să vadă lucrurile greșit Regele a vorbit prea târziu Ochi luminoși deja dori să schimbarea de ochi Și brusc Ochii ei au devenit albaștri, iar ai regelui s-au făcut căprui Regele era foarte nervos pe sorișor, în timp ce ochii luminoși râdea fericită Uite ce ai făcut! Va vedea lucrurile greșit tot restul vieții Nu fi prostuți, copile. Du-o acasă și încearcă să vezi lucrurile cum trebuie Înainte să-și dea seama, erau pe vârful dealului, privind la regatul Insulele Plectisitoare. Wow! Este regatul meu? Ce frumos! Privește cum soarele strălucește pe câmpurile de porumb și peticul de flori albastre și roșii. Nu crezi că este un regat frumos? Ochii luminoși a zâmbit aprobator Totuși, ea acum doar vedea cinci insule rotunde la rând Da, este, cum spui tu, un regat frumos Și astfel au văzut prin ochii celuilalt De-a lungul anilor, regele melancolic a făcut-o pe ochi luminoși regina insulelor plictisitoare Iar acum ea poartă o coroană în locul pălăriei de soare ea își dăduse de bunăvoie vederea regelui melancolic și era încă fericită, demonstrând că puterea iubirii sincere și dezinteresate aduce cea mai profundă bucurie și fericire adevărată.